Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Salut! Arena, nu? Despre sport, arena, vorbit. Da, arena. da. În, da, în da. ultimii ani, tot despre sport am vorbit. Fac ca și înainte. Am da, da, da, da, da. Uh, Aduceți-l înapoi pe jurnalistul sportiv Cătălin Tolontan, dacă Da, dacă undeva. De, vrem de, vrem, pe care vreun? dintre ei? Cel la gazetă? de la pro-sport? De, de la Sport Românesc? De unde? Știi că, uh, Cătălin, noi am lucrat împreună cu foarte mulți ani în urmă. El era jurnalist sportiv și se pricepea și la computere foarte bine pe vremeaia și el voia să mă trimită pe stadion să-i fac reportaje de atmosferă pe stadion, principiu fiind că eu am spirit de observații, dar nu mă pricep deloc la fotbal. Și ar fi fost curios să văd de ce iese. Să știi că poți să te duși și astăzi, ești da schimbat. Ia să, peste 20, <gri> exact. N-au trecut decât aproape 30 de ani, dar... Fotbal nu mai avem. În rest... da. Nu știu dacă nu mai avem, nu dau seama că nu mai avem. <gri> <gri> Vreau să fac o paralelă între fotbal și politică, stimați ascultători, pentru că există foarte puține momente în care să nu aibă o relevanță în, în sport, în legătură cu ceea ce se întâmplă în afara sportului. Ce vreau să spun cu asta? În multă lume se întreabă cum a eșuat USR, nu, hai să spunem, cum a Dan Barna în aceste alegeri și care este pericolul pentru USR+. Plus, care a pierdut prin candidatul său aproape 800.000 de voturi, 700.000 700 de de voturi da? între europarlamentari exact, și în prezidența. Patru luni de zile și Cu adică sunt alte candidați, dar Bun. Asta e, așa e. Și oamenii se întreabă nu cum va se închide ferasa de oportunitate a unei a unei mișcări politice noi, care sunt riscurile să rămânem în acest binom stânga-dreapta cu partidele mari de rețea, bine susținute de către televiziuni, bine susținute de către primari, bine susținute de către serviciile secrete. Cristian Dor Popescu a avut o paralelă foarte frumoasă, nu acum, cu mulți ani în urmă, care spunea că după 90, istoria României s-a prelungit prin partide într-o luptă, pe care noi am cunoscut-o și înainte de revoluție, între partid și securitate. Partidul fiind reprezentat de PSD și serviciile secrete luând în brațe la un moment dat, după 96, varianta de dreapta astfel încât să echilibreze uh, jocul politic. Și nimeni, nimeni, absolut nimeni n-a spart până acum, în 30 de ani, monopolul acesta. Fotbalul românesc are un foarte bun exemplu în ceea ce privește spargerea unui monopol. Din 1982 și până în 1999, deci 20, 18 ani, în afară de Steaua și Dinamo, doar o singură dată câștigase Universitatea Craiova titlul când a avut o generație absolut de neocolită de către destin și anume generația lui Gică Popescu. Da. Apoi s-a întâmplat ceva în fotbal românesc, care a schimbat fotbalul românesc pentru totdeauna, care a spart acest monopol. A apărut Gigi Becali. Nu, nu a apărut Gigi Becali. Aoleu! <laughs> oh, a apărut Copos. <laughs> a apărut Mircea Lucescu. Uh -huh. Și a venit la rapid în 1997 și a câștigat titlul nu în primul campionat, foarte important, USR Plus. Nu în primul campionat. Nu câștigă niciodată titlul în primul campionat în mod normal. Ci în al doilea campionat dar a fost nevoie de Mircea Lucescu ca să câștige rapidul titlul 99 și să spargă monopolul Steaua Dinamo care câștigau aproape alternativ titlul. sau în fine Steaua cu un ușor avantaj din partea Stelei. După încă o dată după aproape 10 ani de când Craiova câștigase, și cred că acolo s-au întâmplat niște lucruri din care politica românească simpatizanții USR plus, toți românii pot să învețe, pot să învețe astăzi uitându-ne relaxați la ceea ce s a întâmplat atunci. Printre altele, a fost nevoie de un om cu o capacitate validată în exterior. cu venea de la Shahtior, dar a fost da. la Galatasaray, a fost o carieră extraordinară, a Nu, A venit de la Shahtior, dar a nu la Galatasaray, scuzeci, în Italia. A fost o carieră internațională absolut Deci unul care se pricepea. Major. Și avea experiență și știa ce vrea să facă. Major. Adică era okay. un profesionist pur sânge. În momentul okay. în care Lucescu a apărut în fotbalul românesc, este ca și cum cineva apare în politică și schimbă și discursul din politica românească. Okay. Adică el vorbea din altă lume, practic, față de ceea ce se întâmpla. întâmplat. Doi, nu doar jucătorii, stafful, ceilalți antrenori, oamenii din jurul echipei, ci și suporterii rapidului și simbolizați din toată țara au pus osul pentru acel titlu. Adică n-au stat acasă și să-i sp să spună despre stelișii din Amoviș, domne ia să proși, cum spun anumiti votanții de dreapta despre votanții PSD. Ia, uite, să ducă ăștia pe ploaie, să voteze, ce tâmpenie, pe cine au votat-o pe Viorica Dăncilă. Nu. Rapidiștii, vreme de 2 ani de zile, au pus osul și au stat lângă acea echipă, încurajând-o meci de meci, fie că jucă acasă, fie că juca în deplasare, în toate situațiile uh, posibile. Uh, dacă ne uităm în politică, lucrurile nu se întâmplă așa. Și există o dezamăgire care poate fi periculoasă pentru versiunea românească. Nu mă cum acum USR+. Plus, e vorba de a sparge acest monopol a, a, a, al partidelor a, a, rețele. Uh -huh. uh, uh, oamenii care au, uh, care au stat lângă Rapid, au fost ei, ei insultați, de că e foarte important. Deci pe vremea aceea, rapidiștii erau numiți gunoieri. Până când, în momentul câștigării titlului și uh, aici își amintesc uh, uh, cu siguranță oamenii din studio care se pricep la fotbal. La? Așa. <laughs> Pancu a venit în fața Stadionului Giulești în 99, în vară și a spus dacă noi suntem gunoieri atunci, atunci suntem gunoierii raiului. Aia a fost răzbunarea, -a, practic, a suporterilor rapidului în fața unui val de omilințe care a durat decenii, practic, și mai ales în ultimii doi ani când deveniseră un adversar... Uh, uh, Evident pentru Steaua Știnam. Da. Și s-a mai întâmplat ceva. După aceea, după ce Mircea Lucescu a câștigat trofeul rapid, n-a mai fost niciodată în fotbal românesc un monopol al celor două echipe. Din potrivă, după aia au apărut mult mai multe echipe. CFR Cluj, Oțelul Galați, Unirea Urziceni... Mă rog, pe ultimele două în ulea aș pune... Asta, la... la... giurgiu, giurgiu... Bun, CFR 1 nu a fost un. CFR nu? nu cele... mă refer la Slobozia da. și la Galați. Da. Da? Dar... Sacrificiul Rapidului s-a terminat prost. Băi, nu râde, că am dat un, am dat un antrenor la Inter atunci. Ați da, exact. uh... luat, ca să zic așa, titlu după încă uh, patru ani, da? Uh, da? Da. Din nou. La mic. Exact. De dragul corectitudinii informației, Lucescu a venit de la Regiana, la Rapid, și okay, din scuze. 2004 s-a dus la Ok, or. ok. Uh, da. Asta. În urmă... Nu-i nimic, că te repetăm figura. Acum, la 20 de ani de la acest eveniment, pancu de care vorbea ea antrenor, suporterii <gri> sunt din nou lângă echipă, <gri> iar noi, George tot e... mai aproape de Liga 1, îi mulțumesc. I-a crescut inima Eu vă a de de Nu uitați, uh, ni nimeni nu câștigă campionatul din prima și odată spart acest monopol, nu se va mai reface niciodată, cred nici în politica românescă. Bine, asigur, așteptăm de 30 de ani, dar poate cine știe în viața asta. Mulțumim foarte mult că cătălintul luntan.